«Кайте, Пірсоне, ви довго служите тут. Вам доводилося бувати у всіх квартирах? У вітальнях, зокрема?» «Думаю, що можу відповісти ствердно». «Добре, тоді ми шукаємо кімнату, обставлену ось так». І втретє, Денхем описав те, що бачив. І з кожним його словом Пірсон кривився, ніби в нього забивали цвяхи. «Немає такої кімнати, сер», – сказав портіє, і, витримавши театральну паузу, впевнено додав – такої кімнати немає у всьому будинку. О третій годині ранку вся компанія зібралася в квартирі сера Руфуса. Настрій був препоганий, ніхто ні на кого не дивився. Поліційне розслідування йшло повним ходом. Спритний інспектор у супроводі сержанта, фотографа і кремезного імпозантного чоловіка у циліндрі – Опитав кожного, хто так чи інакше був замішаний у цій справі. Але користі від цього було небагато. Бідолашному Денхемові судилося ще раз перенести потрясіння. Переступивши поріг квартири Армінгдейла, він ніби вдруге опинився у зниклій кімнаті. Стільці, оббиті іспанською шкірою, різьблений стіл, різьблені дрібнички – Усе це різьблене, позолочене жахіття було йому добре знайоме. І над буфетом висіла знайома картина – маленька дівчинка з оберемком троянд. «Це не те», – випалила Аніта. «Знаєш, скільки на світі картин із дівчатками та квітами. До того ж ця написана Олією». Аніта обернулася до нього. «Може, ти розповіси мені про свої плани?» Вона переодяглася перед прибуттям поліції і, подумав Денхем, вочевидь перестаралася з косметикою. «Швидше, Роне, поки нікого немає. Чи всю правду ти розповів?» «Звісно, чи не думаєш ти?» «О, я не знаю, і мені байдуже. Просто скажи мені, Роне, що це не ти вбив його». Не встиг Денхем розтулити рота, як вона зупинила його. Сер Руфус Армінгдейл, Конорс і Еванс увійшли до вітальні, і з ними поважний чоловік у супроводі інспектора Девідсона. Незнайомець відрекомендувався як полковник Мерч. «Бачте, – пояснив він, – я тут неофіційно. Ми з інспектором старі театрали та зустрілися на прем'єрі. В антракті інспектора викликали сюди, і він запропонував мені скласти йому компанію». Якщо мої розпитування будуть вам недовподоби, лише скажіть, і я замовкну. Взагалі-то я теж маю стосунок до скотланд ярду «Я знаю вас, полковнику», – сказав всезнаючий Коннорс із кривою усмішкою. «Ви очолюєте відділ всіляких дурниць. Д-3. Дехто називає його божевільною. Полковник Мерч поважно кивнув. На ньому був темний костюм і зсунутий на потилицю циліндр. Це разом із його квітучим обличчям, пісочними вусами та блакитними очима надавало йому подібності до популярного полковника з коміксів. Він курив люльку з величезним чубуком, що відповідав його комплекції. Після кожної затяжки полковник випускав чималу порцію диму і був схожий на рум'яного дракона в циліндрі. Глузливий випад Коннорса не завдав полковнику жодної шкоди. «Дякую за комплімент», – промовив він, – «зрештою хтось має полювати на привидів. Якщо хто-небудь прийде до нас і заявить, що Пікаділлі захопив загін блакитних поросят, я маю вирішити, чи це божевілля, чи помилка, чи розіграш, а може й серйозний злочин. А якщо я не розберусь, здійметься добрячий шарварок». Ви уявити не можете, як багато таких скарг. Ваш випадок видається нам з інспектором чимось схожим. З вашого дозволу кілька додаткових питань». «Скільки хочете», – сказав сер Руфус. «Сподіваюся, вам вдасться розплутати цю трикляту справу». «Річ у тім», – сказав полковник Мерч, насупившись, «що інспектор має підстави вважати, що її вже розплутано». Усі здригнулися. Запанувала тиша. Ця фраза, сказана люб'язним тоном, справила між тим таке зловісне враження, що довгий час ніхто не наважувався спитати, що полковник має на увазі. «Вже розплутано», – врешті промовив Коннорс. «Гадаю, ми почнемо з вас, сер Руфус», – надзвичайно ввічливо сказав полковник. Ви казали інспектору, що не знали Деніеля Рентульфа особисто, але у ділових колах говорять, що він приїхав до Англії, аби зустрітися з вами. Я не знав його планів. Можливо, серед інших справ він хотів зустрітися зі мною. Швидше за все так. Він написав мені листа з Америки, але він не з'явився, а я не вважав за потрібне йти до нього першим. Я не новачок у бізнесі. «У чому суть ваших справ, сер Руфус?» «Він хотів купити у мене деякі цінні папери, які саме, я скажу, віч навіть, якщо ви наполягатимете». Йдеться про великі гроші?» «Чотири тисячі фунтів», – відповів Армінгдейл після короткої паузи. «Так, це не угода століття. То ви збиралися продавати папери?» «Імовірно». Блакитні очі полковника звернулися до картини над буфетом. "Тепер, сер Руфус, займімося дівчинкою з трояндами. Я думаю, це справді була репродукція в натуральну величину. Ваш грез укладається в повний розворот ілюстрованого тижневика, наприклад, Metropolitan Illustrated News". "Так, ви маєте рацію", сказав сер Руфус. Не змовляючись, усі подивилися на дівчинку з трояндами. Це було схоже на те, як у дитячій грі строкаті уламки мозаїки поступово складаються в суцільний логічний малюнок, але поки що ніхто не знав, у який. Ще два питання я бачу, кожна з цих квартир сполучається з пожежними сходами, що ведуть вниз. Так, і що з того? Сподіваюся, до кожної квартири підходить лише один. Власний ключ. Звісно, усі замки різні. Чудово. Тепер, містер Коннорс, питання до вас. Ви одружені? Досі Коннорс дивився на полковника насторожено і вичікувально, як хлопчик, який розбив скло. Одружений? Ні. І у вас немає камердинера? Камердинера? У мене? Ха! Засміявся Конорс. Ви чуєте? «Мені не подобаються ваші манери, полковнику. Що поліції до того одружений я чи ні? Чи є в мене камердинер? Ви ще запитаєте, якого кольору у мене шкарпетки?» «До речі, якого?» Зовсім не знідившись, поцікавився мерч. «Зелені, з блискітками, світлячки в петрушці!» Надзвичайно чемно відповів Коннорс. «Дякую вам!» «Ви й не підозрюєте, як далеко ви допомогли просунутися слідству», – полковник повернувся до Аніти. «Ким ви працюєте, міс Брюс?» «Дизайнером», – відповіла Аніта. Несподівано вона почала сміятися. Вона відкинулася у високому кріслі і сміялася доти, доки на очах не виступили сльози. «Вибачте», – промовила вона, намагаючись взяти себе в руки. «Цей убивця – справжній перевертень. Невже ви й досі не бачите, в чому тут річ?» «І в чому?» – м'яко спитав Мерч. «Я одразу здогадалася, що до чого. Звичайно, ніякої зниклої кімнати не було. Одна з віталень була лише трохи змінена. Вся обстановка, всілякі там столи, стільці, шафи – вони однакові у всіх квартирах. Дрібниці – Ось що відрізняє одну квартиру від іншої. Замініть картини, абажур, покладіть на стіл кілька незнайомих книг. І все змінюється за кілька хвилин. Рон справді увійшов до кімнати відразу після того, як Рендольфа було вбито. Це поставило злочинця перед вибором. Якщо він не вб'є Рона, тіло Рендольфа буде знайдено, а кімната упізнана. Але він придумав дещо краще. Він відправив труп у ліфті, а Рона відтяг у хол. Потім він зробив невелику перестановку. Ось і все. Так зникла кімната, де Денхем виявив труп. Аніта кинула на чоловіків погляд, сповнений виклику і страху одночасно. «Близько», – озвався полковник. «Безперечно, дуже близько. А тепер скажіть нам, що ж сталося насправді?» Я вас не розумію, полковнику. У мене заперечення щодо перестановки. Ви вважаєте, що ніхто не заходив до кімнати раніше і не бачив, як вона виглядала насправді. Ви також вважаєте, що вбивця, переставив абажури, замінив картину, поклав на стіл кілька книг і все це сталося о півночі? На мою думку, ви щось приховуєте. Приховую? Я? «Ктось», – сказав Мерч, втрачаючи терпіння, – «збудував декорації заздалегідь. Усі ці абажури, книги та репродукцію відомої нам картини – аж до нових фіранок». Там убивця і приймав Рендольфа. Вбивши його, він прибрав усі ці дрібнички, надавши кімнаті первісного вигляду. Але до цієї перестановки там встиг побувати Денхем». «Ось чому він не впізнав!» «Що?» – не втримався Денхем. «Що я мав впізнати?» «Вітальню власної квартири», – повільно промовив Мерч. «Якби ви були тверезі, ви могли б у темряві помилитися дверима. Але після гулянки шампанське вказало вам вірний шлях до будинку». Поліцейські з'явилися у дверях кімнати. За знаком полковника інспектор Девідсон виступив уперед і безпристрасно вимовив. «Том Еванс, ви заарештовані за підозрою у вбивстві Даніеля Рендольфа. Попереджаю, що все, що ви скажете, буде внесено до протоколу та може бути використано проти вас на суді». «Ну що ви?» Добродушно заперечив полковник Мерч, коли наступного дня вони знову зустрілися у квартирі Армінгдейла. У порівнянні з тим хлопчиком з бейсу Отера, який поцупив з лавки апельсини, справа була досить проста. Звернімося до фактів, джентльмени. Еванс, як один із найбільш високопоставлених і довірених службовців сера Руфуса, був, зрозуміло, в курсі всіх його справ. Імовірно, угода з Рендольфом наштовхнула його на думку про шахрайство. Щоправда, вбивати Рендольфа Еванс не збирався, лише шахрайство. Ви, сер Руфус, мали вчора виїхати до Манчестера, ваша квартира залишалася порожньою весь тиждень. Розраховуючи на це, Еванс від вашого імені зателефонував Рендольфу. Він попросив Рендольфа прийти до вашої квартири об одинадцятій годині вечора, щоб остаточно вирішити питання про контракт. Він також додав, що, можливо, до цього часу вже поїде до Манчестера, але тоді його секретар матиме всі необхідні папери, готові та підписані. Виконати подібний трюк було нескладно. У всякому разі той хлопчик із бейсу Отера, який… Втім, я відволікся. Отже, Еванс заліз би до вашої квартири через вікно пожежними сходами, він представився б Рендольфу як ваш секретар. Рендольф, який ви, пам'ятаєте, завжди розплачувався готівкою, передав би йому кругленьку суму в обмін на договір з підробленим підписом. Рендольф нічого не міг запідозрити. Він, як і половина читачів «Таймс», знав, що сер Руфус живе на другому поверсі палацу Медічі. Він бачив численні фотографії сера Руфуса поруч із його улюбленим Грезом. Якби навіть він спитав про це у швейцара, той послав би його на потрібний поверх. А якби швейцар сказав йому, що сер Руфус поїхав до Манчестера, Рендольф спитав би про секретаря сера Руфуса. Але все пішло не за планом. Сер Руфус передумав їхати до Манчестера. Тим часом Еванс вже встиг зателефонувати Рендольфу та призначити зустріч. Відмовитися від своєї витівки? Але Еванс відчайдушно потребував грошей. Чотири тисячі фунтів були йому потрібні до зарізу. Тоді Еванс придумав новий план. Оскільки сер Руфус залишився вдома, його квартира не могла бути використана. Еванс вирішив її зімітувати. Зробити це було легко. Палацові покої майже не відрізнялися один від одного. Залишалося подбати, щоб Рендольф не помилився дверима. Знаючи, що Рендольф має вийти з ліфта об 11 годині вечора, Еванс чекав його біля відчинених дверей своєї квартири. Номери на дверях крихітні, і короткозорий Рендольф не міг їх розгледіти. Шахрайство не зграбне – і все ж Еванс розраховував вийти сухим з води. До того ж, використовуючи свою квартиру, він не ризикував, бо ділив її з містером Денхемом, який… «Звісно», – вигукнула Аніта, – «Рон був на парубоцькій вечірці. Зазвичай вони гуляють там до глибокої ночі. Але після наших заручин Рональд дуже змінився. Він повернувся додому рано». Денхем застогнав, згадавши про ніч. Я все ще не можу в це повірити, сказав він. Том Еванс, вбивця? Він не хотів убивати, пояснив полковник. Розумієте, Рендольф запідозрив щось недобре. Еванс це зрозумів і як дуже практична людина, убив його. Ви здогадуєтеся, чому Рендольф почав підозрювати Еванса? Чому? Тому що Том Еванс – дальтонік. І для нас із самого початку було ясно, що вбивство скоєно дальтоніком. На цьому й зосередились наші пошуки. Дальтонік. Але хто? Щодо сера Руфуса, то, я думаю, немає нічого безглуздішого, ніж поціновувач і колекціонер живопису, який не вміє розрізняти кольори. Те саме стосується і Міс Брюс, художника-декоратора за фахом. Містер Коннорс продемонстрував нам бездоганний смак у одязі. Чудове поєднання кольорів від шкарпеток до краватки. Між тим, містер Коннорс не має ні дружини, ні камердинера, які б допомогли йому з гардеробом. Але Еванс – це стовідсотковий дальтонік із медичної енциклопедії. Згадайте власні свідчення, джентльмени. Пірсон підняв на ліфті тіло Рендольфа. Коли Еванс нахилився вперед, Пірсон попередив, щоб він не торкався тіла, сказавши, що там кров. Еванс запитав «Де?», хоч він пильно дивився вниз. Кабіна була яскраво освітлена, і не помітити кров на сірій рифленій підлозі ліфта міг тільки сліпий. Або дальтонік. Дальтоніки не розрізняють червоний колір. З тієї ж причини непромокальний плащ Рендольфа був одягнений на виворіт. Коли Рендольф зайшов до квартири, він, звісно, зняв і капелюха, і плаща. Вбивши Рендольфа, Еванс знову одягнув небіжчика. Заплутавшись у гладкому безшовному плащі і не відрізняючи зеленого від жовтого, він одягнув його на виворіт. «Ви, містер Денхем, увійшли до своєї квартири». Ви відкрили її своїм ключем. Ось відповідь на загадку, де знаходилася зникла кімната. Адже до кожної квартири підходить лише один ключ. Я схильний думати, що міс Брюс бачила, як Рендольф заходив до вашої квартири і боялася, що ви можете бути причетним до вбивства». «Так», сумно, – сумно зізналася Аніта. Містер Денхем розмовляв з трупом про його одягнений на виворіт плащ. Це почув Еванс і виправив помилку, перш ніж затягти тіло до ліфта. Крім того, йому довелося оглушити містера Денхема. «До речі, містере Денхем, він щиро просить у вас вибачення». Еванс вибрався з дому пожежними сходами, попередньо знищивши сліди свого інсценування. Як для злочинця, Еванс не дуже кмітливий. Під час обшуку ми виявили у нього викрадені гроші та складаний ніж. Дуже необачно залишати при собі такі докази. Запала тиша, перервана невдоволеним пирханням Армінгдейла. Але пробачте, ви кажете дальтонік. Але як ви дійшли того висновку, що вбивство скоєно саме дальтоніком, а не глухонімим чи клишоногим? Полковник Мерч здивовано глянув на сера Руфуса. «То ви досі не здогадалися, що було відправною точкою? Ми запідозрили Еванса з тих самих причин, з яких самозванця запідозрив Деніель Рендольф. Відолаха Рендольф не був мистецтвознавцем. Він очікував побачити дівчинку з трояндами і довірливо прийняв би за неї будь-яку мазню». Але Еванс не врахував однієї речі – навіть дуже короткозора людина здатна розрізняти кольори. Замість картини, написаної олією, Еванс мав дурість повісити на стіну чорно-білу репродукцію із ілюстрованого журналу.